А якщо все ж таки Залою доведеться розстатися, якщо вона не пробачить, а не пробачить, має рацію Томка сучка теж не трагедія. Про Томочку він буде мовчати, а потім дихатиме спокійно. Немає шантажистки. Шкода буде рвати з Алою, але хіба дівок мало? І він розумів, що намагається заспокоїти себе. І бажання убити Тамару Шиян попри все ставало все більшим. До зустрічі залишалася година. Вона погодилася зустрітися у себе на квартирі, дала адресу. Так і знав, зупинилася у подруги, в гуртожитку. Та у відпустці поїхала додому, ключа залишила у сусідів. Засвітилася в місті, засвітилася. Та яке йому діло? Вони навіть не зустрічалися, але в разі чого підтвердить. Хитається це все, хитається, але дороги назад немає. Але він сказав, що затримається, справ багато. Таке й раніше траплялося, повірила. Вже 45 хвилин Максим сидів у кафе і пив горілку. Йому було страшно. Алкоголь, попри сподівання, цей страх підсилював, тому він пив ще... Випив уже майже пляшку, п'яним себе на диво не відчував. Зате він досяг потрібного ефекту. Проти Томке він накрутив себе гранично. З метро його вигнали. Діловий омонівець навіть хотів затримати. Довелося вибиратися на поверхню і ловити таксі. Водій глянув на нього з глузливою посмішкою, але названа ціна Максима влаштовувала, і коли він вийшов з таксі, в голову раптом стукнуло, що водій може бути свідком і впізнати його. Максима охопила п'яна паніка. Він навіть спробував втекти геть, але потім зупинився, плюнув і рішуче попростував до гуртожитку. Бахтера не було, він зрадів і привітав себе з удачею. «Другий поверх, двадцять третя кімната». «Вибачте, помилився. Третій поверх, тридцять друга кімната. Сюди. Точно. Точно сюди». Максим штовхнув дереві і зовсім не здивувався тому, що вони відчинені. Він зайшов. Спочатку в сутінках він нікого не нагледів. Кімната хиталася перед очима, і Максим уже вкотре за сьогоднішній вечір вирішив тікати, але розглядів на ліжку Тамару. І до нього повернулася рішучість». Він зробив кілька неповних кроків, Тамара не ворухнулася. Зблизька він розглядів, що вона лежить до нього спиною, майже з головою накрилася покривалом. Спить, тим краще. Його не здивувало, що вона спить. Добре, що не треба робити вигляд, наче дістаєш сумки пакет з грошима. Він не вмикав світла, обережно повернувся до дверей, причинив їх і знову наблизився до ліжка. «Спи, мій малесенький, пізній, бо час, люлі-люлі...» Максим зрозумів, що сказав це вголос і принишк. Тамара не прокидалася. Спокійно, менше слів, більше діла. Він довго обирав собі зброю розплати і зупинився на замашному шматковій арматури, який знайшов на будівельному майданчику. Для цього він навмисне їздив у інший кінець міста». Арматурена була обмотана ганчіркою. Буде кров, але й це його не лякає. Все одно він влаштує тут пожежу, перед цим забравши всі тамарені документи. Звичайно, різні там патологоанатоми з'ясують, що потерпілу били по голові. А може і розбиратися не будуть. Хіба мало пожеж у Києві? Хіба мало обвуглених трупів? Це легше ні тягатися з трупом. Пляшечка з газом теж у сумці Сумку він купив сьогодні, найдешевшу, яка була. Потім він її викине. І упреться рогом. Нічого не знаю. Молода жінка раптом заворушилася, і Макс, боячись, аби вона не прокинулася, розмахнувся і вдарив її по тому місцю, де під покривалом вимальовувалася її голова своїм шматком арматури. Приглушений Зойк перелякав і одночасно роздручив його. Після третього удару переляку, як не було, збудженість і лють цілком заволоділи ним. Алкоголь надавав войовничого запалу. Після третього удару він помацав покривало, якщо липко, значить кров. У всіх книжках про вбивство наголошується на цьому. Вдаривши ще раз для певності, він поторсав нерухоме тіло, дивуючись своїй незворушності Можна подумати, що щодня доводиться вбивати сплячих жінок. А він дійсно убив її.